Så i slutet av 2009 så kan vi lugnt konstatera att vi har fått uppleva Sverigedemokraternas mest framgångsrika år under partiets drygt 20-åriga existens. Och vi ser ju fram emot nästa år med förväntan och en förvisning om att då vi summerar 2010 åter kan konstatera att det blivit det bästa året i partiets historia. Och ja, jag vill minnas 2009 för de stora ökningar i väljarstöd vi nådde i valen. Dels Europaparlamentsvalet där vi från föregående val 2004 ökade från 1,13 procent av rösterna till 3,27 procent. Och det är ett val där våra sympatisörer i stor utsträckning dessvärre väljer Sofan. Sen har vi kyrkovalet där vi från föregående val 2005 ökade från 1,74 procent av rösterna till 2,86. Och även i det här valet väljer många av våra sympatisörer att inte rösta. Och jag skulle ha påstå i en större utsträckning än i Europaparlamentsvalet. Ja, det är ju tyvärr så idag kanske lite tillspetsat att alla är välkomna i Svenska kyrkan utom Sverigedemokrater. Och jag har ju själv tidigare här radion givit uttryck för vissa tvivel när det gäller engagemang i Svenska kyrkan- men jag kan väl tills vidare åtminstone ansluta mig till din uppfattning David Att det är för tidigt att ge upp Svenska kyrkan har ju varit en betydelsefull del av svensk kultur och historia Och vår uppgift här i kyrkan får ju att arbeta för att det åter ska bli på det sättet Ja precis, skapa förändring i positiv riktning helt enkelt Och jag tycker väl att de socialister och liberaler som styr inom kyrkan idag De försöker ju använda svenska kyrkan just för att skapa opinion för sin politik på riksnivå och det är väl inte riktigt det som är Svenska kyrkans syfte utan det är någonting annat. Det finns traditioner och det är de som vi försöker upprätthålla. Ja, men som det största som hände 2009 för, för mig då, det är de stora framryckningarna i praktiskt taget alla opinionsmätningar, särskilt de senaste månaderna. Där vi uppnått rekordhöga siffror långt över x och i många mätningar dessutom så blir vi vågmästare. Som orsak så pekar man ofta på den stora uppmärksamhet som partiet fick i samband med landsdagarna och artikeln i Aftonbladet om partiets syn på undfallenheten mot islam. Men jag skulle nog även vilja påstå att samhällsutvecklingen nu har kommit tvärtom politiken eller möjligen tvärtom. Det totala misslyckandet när det gäller integrationspolitiken med bilbränder och de så kallade ungdomsgängens framfart i största allmänhet– jag tror även att allt fler svenskar börjar bli medvetna om de här stora kostnaderna som massinvandringen har fört med sig. Och hur det då medför försämringar när det gäller samhällsservicen. Ja, för att påminna lite grann om de problem som har varit här i Stockholms trakten är ju att man har ju alltså allvarligt övervägt att stänga ner vissa tunnelbanestationer. Till exempel just för att det har varit så mycket vandalisering och våldsamheter. Ja, om vi ska ta opinionsmätningar här så har det ju kommit en från United Minds som publiceras i Aftonbladet den 22 december. Och det står bland annat så här. Den undersökningen är gjord av United Minds och 1020 personer intervjuades mellan den 28 november och 21 december. Och de svarar på frågan, hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag? Och inledningen... De rödgröna stärker sin ledning över alliansen. Sverigedemokraterna går också framåt. och mätningen blir valresultat får SD en vågmästarroll. De stora förlorarna i mätningen är Moderaterna som backar med 2,4 procentenheter. Och så får man se tre bilder högst upp. En leende Mona Salin där står det upp. En leende Maria Vetterstrand där står det upp. Och en ja, allvarlig får man säga, Jimmy Åkesson, där står det också upp. Ställning mellan blocken, det är alltså 47,7 för de rödgröna och 41,6 för alliansen. Den stora rubriken här, Moderaterna minskar igen. Och en liten notering, Moderaterna får betala det politiska priset för sjukförsäkringsfrågan. Jag ska ta ett litet stycke här. Samtidigt som Moderaterna backar går Sverigedemokraterna framåt till 7,1%. Just nu är SD vågmästare i riksdagen. Och de båda partiernas opinionssiffror visar sig hänga ihop. Ungefär hälften av Sverigedemokraternas nya väljare sen valet kommer från Moderaterna. Det är karl Melin som är engagerad i det här som säger så. Ja, om vi skulle ta då siffrorna parti för parti. Sosarna har 31,4 i den här mätningen. Moderaterna ligger tvåa med 25,0. Sen har vi Miljöpartiet som ligger på 10,7%. Och sedan på fjärde plats kommer Sverigedemokraterna med 7,1%. Och det är ju en jättefin siffra. Sen på femte plats då har vi Folkpartiet 7,0%. Sen får vi gå vidare då hittar vi Vänsterpartiet med 5,7%. Centern har 5,5%. Och Kristdemokraterna har 4,1% i den här mätningen. Sen kan vi notera att privatpartiet har backat till 1,7% och övriga partier, inklusive Gudrun då har minskat till 1,9%. Mm. Ja, Som kommentar till vår siffra, där, det är alltså den näst högsta siffran som vi någonsin har fått i någon opinionsundersökning. och Det visar också att vi håller ställningarna från förra månaden, novembermånads succé i väljaropinionen ja vi kan kanske tycker jag puffa lite för den här hemsidan som heter www.status.st st -t -t som är stora alltså. och där finns det väldigt mycket siffror det är fem av fyra sidor om man skriver ut det. och där ser man trenderna alla olika opinions Instituts siffror ända från april 2006. Och man ser här hela tiden en, en ökande trend från lite drygt 2% i april 06 till klart över 4% i december 09 Så att den vill jag rekommendera. Det är alltså www.status.st. Ja, nu har vi kommit till den första och då har jag valt att vi ska få höra The Refreshments och de framför låten Winter Wonderland. Ja, Ni lyssnar till Radio SD och den här biten den valde jag för att det passar väldigt bra ihop den här julen. Äntligen lite snö till jul och det var ju väldigt länge sedan. Dessutom så är The Refreshments från Gävle och där lyckades inte julbocken klarar sig från att bli uppeldad i år heller. Och den här händelsen den uppmärkades faktiskt till och med av brittiska BBC- som hade ett kort reportage där bland annat någon kommunal representant intervjuades. Ja, nästa ämne som jag tänkte jag skulle gå in på- det har ju det här med sjukförsäkring att göra. Och det är ju den förklaring som man ger till Moderaternas tillbakagång i opinionen. Och vi har en artikel från hemsidan- som jag tänkte be David att läsa. Det är Jonas Skalin som har skrivit den. Mm. <hör> och rubriken är om sjukförsäkringen. Under senare tid har frågan om sjukförsäkringen och utförsäkrandet av sjukskrivna. Med all rätt med tanke på hur alliansen skött frågan. Blossat upp till en stor politisk fråga. Då 15 000 personer utförsäkras efter nyår. Med fler att därefter följa. Kan man förmoda att diskussionen bara börjat. Frågan om sjukförsäkringen och antalet sjukskrivna har i många år varit en ganska besvärlig diskussion. Under Socialdemokraternas år vid makten sjukskrevs och förtidspensionerades rekordmånga vilket följaktligen även skapade stor påfrestning på statsfinanserna. Men frågan handlar inte bara om en utgiftspost för staten. Bakom varje siffra i statistiken står en individ, varav många inte kan återgå till sina forna jobb men som ett rätt verktyg både skulle kunna och vilja återgå till ett yrkesverksamt liv. Enligt Försäkringskassan egen utredning, sjukskriven i onödan, från 2005 uppgav nästan 60% av de sjukskrivna att de skulle kunna återgå till arbetslivet om de bara kunde få tillgång till rätt stöd. Regeringen tog uppenbarligen fasta på detta besked och påbörjade reformeringen av sjukförsäkringen. Den annat gjordes reglerna om så att redan långtidssjukskrivna ska kunna prova på att jobba med bibehållen sjukersättning till en viss nivå varpå ersättningen stegvis räknas ned. Men regelförändringarna innebär även att en person med sjukersättning måste söka jobb på hela arbetsmarknaden om det bedöms finnas någon arbetsförmåga. Problemet är bara att bedömningarna om vem som äger arbetsförmåga och inte i vissa fall både fått konstiga och orimliga proportioner, vilket i praktiken medför att till exempel cancerpatienter kan tvingas söka jobb. När nu 15 000 personer utförsäkras vid årsskiftet riskerar således arbetsoförmögna personer, de 40% som i Försäkringskassans utredning angav att de helt saknar arbetsförmåga, att tvingas söka arbeten trots att de är för sjuka för att jobba. Självfallet bör vi efter ett uppsatt tak pröva arbetskapaciteten och ge de sjukskrivna som kan möjligheter att komma tillbaka igen. Men för de som inte kan återgå till någon form av sysselsättning ska full sjukersättning utbetalda av Försäkringskassan återstå som alternativ. Något annat kan jag inte se som annat än ett uttryck för en vidrig människosyn, en människosyn som förhoppningsvis blir en lika kort som en skamfull parentes i svensk modern välfärdspolitik. Skriver alltså Johnny Skalin på stkryven.se Ja, och jag skulle vilja anknyta lite till det här. Det har ju skrivits massor om det här med sjukförsäkringen och de konsekvenser som, som Alliansen inte lyckades upptäcka i tid. Jag tänkte ta lite som jag har sett här. Från Dagens Nyheter den 15 december så får man se en diagram eller kurvor om man vill. Där som det står som rubrik sjukfrånvarons berg- och dalbana. Och då kan man konstatera att om vi går till 1990. Så har vi en sjukfrånvaro på över 5%. Det är nästan 6%. Sen så eh, införs karensdagen. det kommer en bojlig regering. Sen kommer sossarna tillbaka. Men det fortsätter att gå ner och gå ner och gå ner. Och 1997 så är vi nere på... Jag kan se här ungefär 2,5%. Sen höjer man ersättningen. Och då går det upp och upp och upp under socialtiden här ända till 2004. Då inför man skärpt kontroll av sjukfrånvaron. Och då går det ner igen. Första två åren så har vi ju fortfarande socialregering. Då är det ju neråt. Och sen går det ytterligare neråt med borgerligaregeringen. Så att det ligger ju en hel del bakom... Eh, den strevan som alliansen har att försöka få ut många av de sjukskrivna i, i arbete. Och jag ska ta bara en någon mening härifrån den här artikeln i dagens nyheter. Att det är något märkligt med sjukhörna i Sverige bör man inte vara moralpredikant för att upptäcka. Svenska folket tillhör det allra friskaste i världen enligt alla mätningar. Samtidigt som andelen sjuka tidvis ligger skyhögt över alla jämförbara länder. Och man ser här att det finns diagram för Tyskland, Danmark, Storbritannien, Finland och Frankrike. Och inga av de länderna lyckas egentligen komma över 3%. Någon gör det här med någon tiondel under den här perioden. Man kan säga att alla de här länderna ligger klart under det svenska förhållandet. Utom då just vid den lägsta punkten 1997 där kan har införs av aftenborg Men sen höjer alltså ersättningen och det ökar sjukfrånvaron väldigt kraftigt. Så att det här kan man nog ha lite i bakgrunden när man bedömer vad alliansen har ställt till med. Men man har ju faktiskt misslyckat, misslyckats med att förstå konsekvenserna av det här. Och det borde man nog ha insett. Jag ska ta från en ledare i DN den 15-12. Det står så här. Salin vet förstås att det inte fanns några medicinska förklaringar. Till att sjukfrånvaron fördubblades under några år. Lika lite som det finns några medicinska förklaringar till att den nästan halverades senare. System och attityder påverkar. Det handlar inte om fusk utan om människors tolerans för lidande. Vilka smärtor som hör livet till respektive vad man behöver vara hemma för. Vi har ytterligare. Nu är det en krönika i City. Åseberg har skrivit. Vilka är det som blir sjuka i Just det, de enda som verkligen jobbar. och människor blir sjuka av att jobba är det inte fel på dem. Det är fel på Sverige som inte fattar hur man ska organisera deras konstruktiva krafter. Så kan man uttrycka sig också. Och jag har Lotta Gröning i Expressen den 22 december. Hon säger bland annat så här. Svårt sjuka och döende människor tvingades till arbetsförmedlingen för att börja jobba. Hela systemet havererade när folk inte fick sina ersättningar i tid. Och många veckor som fick sin ekonomi totalt förstörd. På andra, på högerkanten, så säger Marie Söderqvist så här Vänsterexperiment, vars enda linje är skattehöjningar, vilka intäkter sedan ska investeras i olika bidragssystem. Det är inte rätt väg för Sverige. Trots inte alltid helt smidiga sätt att hantera politiken är alliansens inriktning, fler människor arbete, färre bidrag. Faktiskt den enda vägen. Ja, vi har också Ulf Nilsson som har kommenterat det här beklämmande att man då i utgångsläget fick för sig att man skulle tvinga svårt sjuka människor att söka arbete. Ja, David, jag vet inte om du har något ytterligare här. Vi har väl gått igenom det mesta om det här och det är ju alldeles uppenbart och förståeligt att Moderaterna då som få kledskott för det här, att de backar en opinionsmätning, för här har man verkligen misskött sig även om själva grundtanken är ju riktigt det är ju bra om vi får så många som möjligt i arbete, sen kan man ju ställa frågan, vad finns det för arbete just nu det är ju väldigt många friska människor som inte kan få arbete för det är brist på arbeten så att det kanske var fel tillfälle att tillgripa de här drastiska metoderna när det gäller att få ner sjukfrånvaron. Ja, ibland så börjar man ju undra om de överhuvudtaget har insett eller förstått konsekvenserna av de regelförändringar som de har tagit initiativ till överhuvudtaget. För att de, det märks ju nu så här i efterhand att de börjar förstå att det, kanske, att det kanske kan få lite absurda konsekvenser. Ja, men det kan man ju tycka som vid sidan av här att det borde man ju ha insett från början. Mm. Ja, innan vi tar ytterligare en pausmedel så ska jag bara notera att jag i Sveriges radiosprogram program 1 rimstuga så noterar jag att Jimmy Åkesson här fick ett eh, rim, säg till godo. Och ja, det handlade om svenska grisar. Vi behöver inte gå in närmare på lustigheten, det kan vi bara förstå vad, vad den innebar. Utan vi kan bara notera att det här ytterligare bekräftar att Estes partiledare blivit en kändis. Och på det så tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på Elvis. Det är väl inte direkt någon jullåt men det finns i alla fall på hans Elvis Christmas album. Och låten heter It's No Secret. Ja, och Det här är Radio SD. Jag tänkte ta upp en som jag tycker är intressant artikel som jag hittade i onsdagens Dagens Nyheter. Och det behandlar politikerna i medierna. Och stor rubrik Vetterstrand, mediernas gunstling. Jag ska ta en del eh, ur den här artikeln. Moderaterna har fått mest utrymme i riksmedierna och statsminister Fredrik Reinfeldt har syns mest under de senaste månaderna. Men nu har den negativa rapporteringen ökat kraftigt, främst om regeringens hantering av de långtidssjukskrivna. Jag är förvånad över att partiets mediestrateger verkar så tagna på sängen av sjukförsäkringsdebatten. Partiet har haft en väldigt defensiv hållning och framstår som fyrkantigt och okänsligt, säger Infopax medieanalytiker Tom Erling. Skillnaden är stor mot debatten om väljningens vägran att ta emot flyktingbarn. Den frågan tog Moderatledningen tag i omedelbart lyckas vända på ett skickligt sätt, skriver Henrik Brors här i Dagens Nyheter. Och ja, jag kan väl kommentera direkt att man tycker uppenbarligen från Moderaternas sida att det är väldigt andeläget att ta emot flyktingbarn här i landet. Men det är inte så angeläget att ta hand om långtidssjukskrivna. Det är väl den slutsats man får dra när det gäller moderata partiledningens agerande i de här två frågorna. Jag kan fortsätta. Maria Wetterstrand är den här mätningens överraskning. Hon klättrar från 28 till fjärde plats på politikertoppen. Miljöpartiet har också syns mer i medierna än tidigare. Man skriver här vidare att Miljöpartiet är inne i en positiv spiral. Medierna hårdgranskar inte partiet just nu. Sen några ord om centerpartiet som har klättrat till tredje plats i medierna men det har skett i priset av en kraftig ökning av andelen negativ publicitet. Genomsminister mot Olofsons hantering av vattenfall och sabbaffärerna som kritiseras hårt. Man noterar också att miljöminister Andreas Karlgren hamnar först på artonde plats trots all uppmärksamhet kring klimatförhandlingarna. Sen står det något spännande här och intressant. Den andra roking på topplistan är också Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som klättrat från 34 till 10 plats. Och i den här mätningen där man då noterar toppnyheter per politiker under perioden 16 september till 15 december i år. Så ingår bland annat då, ja, det ingår dn Aftonbladet Expressen, Svenska dagbladet SVT-rapport, SVT-aktuellt, SR-dagens EKT-följande nyheterna. Det är alltså alla stora rikstäckande medier som ingår här. Och jag tänkte avsluta med att eh, läsa listan då. Eh, fläst toppnyheter. Fredrik Reinfeldt, sen kommer Mona Salin, sen har vi Måd Olofsson. Och Maria Wetterstrand alltså på fjärde plats. Jan Björklund, Thomas Bodström, Anders Borg, sen kommer Beatrice Ask, Göran Häglund. Och sen på tionde plats delas av Thomas Österos, Jimmy Åkesson och Karl Bildt. På trettonde plats har vi sen Peter Eriksson och fjortonde Lars Ole. Ja, du har någonting David? Som du vill ta upp? Ja, vi ska... Ta och gå in lite grann på partiets tillväxt- som du var inne på tidigare mm. i programmet. I antal medlemmar så har vi också fortsatt att växa. Partiet har nu över 4 000 betalande medlemmar- uppger Sverigedemokraternas medlemsregister. Den sista december år 2008- hade Sverigedemokraterna 3 343 medlemmar- vilket motsvarade en nästan 15-procentig ökning. Den 22 december i år 2009- Passerade antalet medlemmar 4 000 och vi fick 4010 medlemmar registrerade då. Medlemstillväxten i år på drygt 20 överträffar därmed förra årets medlemstillväxt. Och jag kan ju tillägga också att 4 000 medlemmar det innebär att vi har väl ökat med ungefär 100 sedan valet 2006. Det båda ha gått inför nästa års val. Och det som du Arnold nämnde tidigare i programmet angående just våra valresultat, det var alltså en tredubbling i EU-parlamentsvalet och det var en ökning med ungefär 75% i kyrkovalet. Så att vi ökar på alla fronter i alla avseenden och vi kommer att ha avsevärt fler kandidater också till nästa års val. Ja, och nu har vi pratat egentligen alldeles för mycket för att det är hög tid och spela nästa melodi för att vi måste vända på referensbandet och då har jag valt att vi ska höra Mary's Boy Child med Bonnie M. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Eh, nu utrikes artikel i DN, om det sändas. Stor rubrik extremhögen trappar upp strid mot minareter i Europa. Och där var vi ju inne på det i förra programmet. Jag ska ta lite av vad som står om Tyskland här. Regeringschefen och partiordföranden för CDU, Angela Merkel, har stått för en kursändring. Hon har initierat de återkommande islamkonferenserna och integrationen är en av hennes hjärtefrågor. Markus Beisicht som är representant för Pro Köln, han säger så här, kallar det här för en kontraproduktiv krampolitik. Som dessutom rimmar illa med att Tyskland skickar soldater till Afghanistan för att bekämpa islamismen. Självklart accepterar vi religionsfriheten, Men det tyder inte en rätt att bygga orientaliska stormoskéer. Muslimerna har ett 60-tal bönehus i en stad som Köln. Det räcker, säger han. Och det finns en längst ner på sidan står det guide. All fler partier stöder förbudet som Schweiz röstar ja till. Och vi kan konstatera att Italien... Så räknar man med att Leganord, det så kallade främlingsfientliga partiet. Att de ska inleda en kampanj för att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning. Det står också att islam är Italiens näst största religion. Och i många av de största städerna är islamfientligheten stor. Sen har vi Frankrike där eh, tveksamheten när det gäller islam ligger på ännu högre nivå. Och det är nämligen Frankrikes president Nicolas Sarkozy- han stöder minaretförbudet och har uppmanat Frankrikes cirka 6 miljoner muslimer att utöva sin religion diskret och undvika provokationer. Man noterar också att parlamentet överväger en ny lag mot Burka. Sen har vi Nederländerna, där har vi den islamkritiska högerpolitiken som det står här, Gert Wilders från Frihetspartiet. Han har uttalat stöd för Sveriges förbud och vill ha en folkomröstning även i Nederländerna. I Österrike hyllar populisten och ledaren för Österrikiska frihetspartiet Schweissarnas stopp för minareter. Och sen har vi slutligen Danmark i artikeln där Dansk Folkepartis ledare Pia Kersgård givit sitt stöd för minaretförbudet och vill även ha en folkomröstning. Vi får väl se vad som händer här i de olika länderna. Ja, jag konstaterade också i Gävleborgs Dagblad att det stod att en ny undersökning visar att en av tre norrmän, 31%, vill förbjuda byggandet av minareter vid moskéer. Medan svenskarna ska vara något mer välvilligt inställda, 44%, tycker att det ska vara tillåtet. Men 30% säger att de är tveksamma eller inte vet och så många som 26% vill ha ett förbud. Man konstaterade då här, Karin Bergqvist heter hon i Gävleborgs Dagblad, att 57% av Schweizarna, 31% av norrmännen och 26% av svenskarna är alltså emot att människor får utöva sin religion. Det är den slutsats som hon drar. Jag tycker väl snarare att det är väl lite grann en förhastad slutsats. Det är väl snarare så att man är emot islams utbredning. Religionsfrihet innebär ju inte massinvandring och att... Invandrarna breder ut sig på det sätt som nu sker Religionsfrihet menar väl jag Mer är att vi svenskar Ska ha rätt att gå ur svenska kyrkan Om vi så vill Och om vi vill också byta religion Men religionsfrihet är, är alltså inte massinvandring Och eh, Karin Bergqvist Då försöker då hitta ett svar på varför eh, Man då ska vara emot religionsfrihet Och att, att det är en utbredd misstro Mot muslimer Okunskap och att det utnyttjas av främlingsfientliga krafter Som Sverigedemokraterna Partiet som fått opinionslyft efter sin verbala hatfulla stya om det muslimska hotet på Aftonbladets debattsida i höstas. Så den där artikeln omnämns i många sammanhang nu för tiden. Mm. Ja, vi ska gå in på lite mer om det här med islamismen. Och vi, jag har hört på radion faktiskt idag inslag om grisslakten i Egypten. Och jag har en artikel som från maj i år som jag faktiskt har sparat- Just med tanke på att det kan vara intressant att se vad som händer när det gäller utvecklingen. Och rubriken är grisslakt drabbar kristna kopter. Och ingressen egyptiska kravallpoliser fortsatte under måndagen sin grisjakt i Kairos kristna slungkvarter. Trots en speciell vädjan från WHO till den egyptiska regeringen. Den aktuella influensan har inte överförts från svin till människor undersök FN-organet. Ja, längre ner står så här. Den nya influensan har nämligen kommit att länkas till ett par av Egyptens mest ömtåliga frågor. Dels samlevnaden mellan den muslimska majoriteten och de kristna kopterna. Dels hanteringen av svin i ett traditionellt muslims samhälle. Svinet är orent enligt islam och fläsk förbjuden fötla för muslimer. Sen har vi en parentes här. Det finns dock flera matställen i den stora staden där fläskrätter kan konsumeras. Diskret. Vidare, lite längre ner står det. De egyptiska myndigheterna säger att de som drabbas ska kompenseras. Och på radio har jag hört att man får en knapp hundring för varje svin som man har, myndigheterna har tagit hand om. E, och värdet skulle vara ungefär 1000 kronor. Så att det är bara en bråkdel av det värde som de här kristna grisbönderna om man ska säga så, får tillbaka. Det står vidare här som avslutning. Hårdhänta ingripandet är en led i regimens fortlöpande trakasserier av kopterna och att det underliggande motivet är att gå till mötes islamistiska grupper som vi ser ett svinfritt Egypten. Och så liten guide då. Kopterna utgjorde länge en tiondel av djupneds befolkning. Men utvandring och lägre födelsetal har pressat siffran nedåt. Idag anses det vara drygt 6 miljoner. Mellanösterns största kristna minoritet. Sen har jag också sparat från juni Metro. Där rubriken är grisar begravs levande. Jag tar några rader här också. Grisar skiftas upp i grevskopor och slängs på ett lastbilslak innan de körs ut i öknen. Där de blir levande begravda i osläckt kalk och andra kemikalier. Vi lämnar dem i 30-40 minuter tills de slutar andas och dör, säger en tjänsteman vid ett dumpningsställe. 300 000 grisar ska avlivas och nu är halva målet uppnått i juni alltså. En lokal djurensorganisation har stämt staten för djuploggeri sedan det blir känt att djuren blir levande begravda. Och sen avslutar en... en Muslim genom att säga så här. Islam tillåter inte att grisar dödas med kemikalier trots att de anses som orena. Så jag tänkte att vi skulle avsluta det här utrikesavsnittet med att ta oss till Saudiarabien. Där en notis från TT står så här. Rubriken 75-årig dam dömd till 40 piskrapp. Det är alltså en 75-årig kvinna har dömts till 40 piskrapp i Saudiarabien. Hon dömdes för brott mot de mycket stränga lagarna som förbjuder människor av olika kön att träffas om de inte är släkt. Samtidigt med henne dömdes två män till 40 respektive 60 piskrapp. Nu är det väl tveksamt om det här straffet kommer att verkställas men i alla fall att man kan dömas till det är ju rätt anmärkningsvärt tycker jag. Ja, om vi nu. Skulle fortsätta så får det faktiskt bli med ytterligare en melodi. Och det är ju, kommer vi White Christmas den här gången med Roland Sedermark. Och det är så att vi har inte en Radio sd jul utan White Christmas. Och som jag sa tidigare, nu finns det ju verkligen anledning vad en vad så kallade experterna säger om den globala uppvärmningen. Ja, det här är Radio SD. Och nu tänkte jag ta upp en så kallad kolumn från Svenska Dagbladet eh, i veckan. Det är från deras ledarsida och det är skriven av Merit Wager, översättare och fri skribent står det. Och min förvåning, den är ju faktiskt väldigt stor att man kan få läsa sånt här i en politiskt korrekt tidning som Svenska Dagbladet. Och hennes rubrik då, en ensidig debatt urholkar asylsystemet. Och det behandlar ensamkommande barn. Asyl, utvisning, Migrationsverket, ord med starka laddningar. På rekordkort tid har Sverige genom den stora asylinvandringen förändrats stort. Att en så genomgripande och omvälvande förändring skakar om, skrämmer och oroar, inte svårt att förstå. Anställda vid Migrationsverket berättar om missbruk av asylrätten. Det tar sällan för att inte säga aldrig upp av traditionella medier. Det är nästan alltid den asylsökande sida som belyses och ofta utan att journalisterna satt sig in ordentligt i hela ärendet. Ensamkommande unga har varit på tapeten. Rekordmånga som är eller säger sig vara mindreåriga har sökt asyl i Sverige det senaste året och antalet ökar. När det gäller ensamkommande unga, en majoritet är pojkar i 17-årsåldern och äldre, envisas medierna med att kalla dem barn. Är de under 18 år är de mindreåriga, men en pojke på 17-18 år är knappast något barn. Det finns det som har både fru och barn i sina hemländer. Och man skulle väl inte kalla en svensk ungdom i den åldern för barn? Så här berättar en person som jobbar på ett boende boendeämnat för ensamkommande asylsökande barn. Och jag ska ta bara några rad från det. Ett stort problem är att majoriteten inte är barn. Situationen blir explosiv och konfliktfylld. Här jobbar personal med att ge barn stöd och trygghet medan asylärendet bereds. Men tiden går åt till att hantera vuxna mäns missnöje med sin boendesituation. Det här var ju inte vad de har räknat med när de sa att de var mindreåriga. Att bli placerad i ett gruppboende där televisionen stängs av viss tid för att ge möjlighet för barn att sova. Och det avslutas så här. Och om vi ska ha respekt för asylsystemet måste också myndigheterna orka följa lagen och inte ducka för sitt ansvar. De som faktiskt har asyl och skyddsskäl ska ge upp oss till stånd. Övriga ska snabbt återkändas till sina hemländer. Och jag upprepar att det var med stor förvåning som jag läste det här i Svenska Dagbladet en politiskt korrekt tidning. Ja, verkligen. I Länstidningen Östersund kan man för övrigt läsa att en Sverigedemokrat säger att vi ska inte ta emot flyktingbarn. Och det är Olle Larsson som numera sitter i Sverigedemokraternas partistyrelse också. Det står så här att Sverigedemokraterna i Härjedalen har aldrig tidigare utmärkt sig i flyktingfrågorna under sin tid i fullmäktige. De har alltså bara suttit den här mandatperioden. Men nu kommer de att rösta emot förslaget om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Och det är alltså vi frågar om så kallade barn, alltså med skägg och basröst och annat. Och det är ofta, det är nästan alltid män också, aldrig kvinnor. Och då så säger Ole Larsson så här, att vår åldringsvård är under all kritik. Det är bättre att ge värdig vård åt de som byggde upp vårt land. Och på det sättet så vill Ole Larsson ge statsmakterna en signal om att man ska satsa på de egna invånarna i första hand. Senare i samma artikel, samma intervju så säger Ole Larsson också att föräldrarna kommer kanske fram och då måste vi ta emot dem också. Fortsätter Ole Larsson som även tror att det kan bli problem med integreringen av flyktingbarnen. Vilket enligt honom varit fallet i bland annat Strömsund. Ja, han säger också... Lite längre ner att holländare, tyskar och de som har jobb, visioner och vill skapa något är välkomna. Beslut i den här frågan kommer att tas under våren. Och Sverigedemokraterna kommer alltså att rösta emot eh, mottagande av de här så kallade barnen. Ja, var det? Det var det. Det var det. Då är det ju faktiskt dags för ytterligare en pausmelodi. Och det är nämligen så att det är min julfavorit, Stilla natt. Och inte en Radio SD-jul utan stilla natt. Här är det med Lasse Stefans. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Ja, vi närmar oss med stormsteg, slutet av dagens sändning. Och då vill jag passa på att sända en hälsning till vår tidigare Radio SD-medarbetare, Anna Hagvall. Som är nyvald ordförande i distriktet Dalarna-Västmanland. Ja, David, över till dig. Ja, kan jag kan börja med att säga då att... Det är lite formaliga. Ni som vill skriva till partiet får gärna skriva till Sverigedemokraterna box 20085 10460 Stockholm. Eller ringa till partitelefonen 08 50, 00 00 50 Sen har vi en nyårshälsning från Björn Söder som önskar god jul och gott nytt år. 2009 blev ett framgångsrikt år för Sverigedemokraterna. Vi har nu etablerat oss över 4%-spärren och det ser lovande ut inför nästa års val. Nu gäller det att vila upp sig över helgerna. Nästa år väntar enorma uppoffringar från oss alla då vi ska ta Sverigedemokraterna in i riksdagen. Och jag får väl stämma in och säga gott nytt år själv också och ett gott nytt decennium. För det här är ju faktiskt decenniets sista Radio SD-sändning. Ja, då kan vi tacka för idag och som sagt på återhörande nästa vecka. Tack så mycket. Hej då.